Bigarren unitatea B. Bizilekua. Arauxu, hau da gure herria. Herri txiki honetan bizi zineten? Bai, bai. Hemen bizi ginen. Zu non bizi zinen ama? Begira, kale horretan etxe zuri batago. Ikusten duzu? Bai. Ba, hortxe bizi nintzen bigarren solairuan, Amona eta Aitonarekin. Eta zein da aitaren etxea? Ikusten duzu arrisko etxe hori? Etxean di hori. Bai, Aita hor bizi zen lehenengo solairuan. Aita bakarrik ez, amona aitona eta izeba begoña hor bizi ziren ezta? Bai, denak etxe horretan bizi ziren. Oso handia da, gure etxea txikiagoa zen. Izeba begoña oraindikkor bizita ez da? Bai, eta gaur izebab begoñaren etxean lo egingo dugu. Primeran bihar atari kontatuko diot.